que la Rita Ferrer, aquí tenim a l'altre costat del telèfon, doncs també deu estar molt contenta amb aquests nous discos de, de la gent dels cremats. Rita, bon dia, benvinguda. Molt bon dia, si t'haig de dir, és un disc molt entranyable. Uh, no diré res més, eh? però són... Com que no diràs I res com... més? Ja el de... pots... No, no, no, heu de comprovar-ho, heu de comprovar, heu de, comprovar. heu de tenir fi... el disc i l'heu d'escoltar. Nosaltres ja ho farem i el tindrem, de ben segur. Hem parlat amb Narcís fa uns moments eh, presentant una cançó, però la setmana que ve els presentarem totes. Escolta, Rita, tu volia parlar també perquè heu fet un petit viatge, eh, tu i altres corals de, de casa nostra, juntament amb els virulets, cap a Noruega, si no recordo malament. Explica'ns una mica com ha anat això. Mira, eh, nosaltres això ja comença i se remunta ja fa un temps, eh? Nosaltres, no sé si recordeu, que l'Escola de Música l'any passat vàrem fer 50 anys. Doncs el cor que de Vic l'any anterior també els havia fet i l'escallerín de Barcelona eh, va participar en les celebracions d'aquest esdeveniment a Vic, igual que nosaltres. Llavors ens vàrem plantejar de fer un projecte conjunt que va començar l'any passat amb l'anada a l'Alguer, els tres cors, participant en un festival que se'n deia de la cançó a la poesia. Un festival a l'Alguer on hi van participar cors catalans i, i corts algaresos i vàrem alternar la poesia amb la cançó. Bé, això va ser satisfactori pel grup, els nens es varen fer molt amics entre ells i hem continuat treballant. I aquest treball ens ha portat a acceptar aquesta invitació que ens han fet des d'Oslo, uh, el director... El director Cindre. Aquest, aquest, aquest senyor el vàrem conèixer a Bergen, eh, quan nosaltres hi vàrem anar per una Europa Cànta't. I llavors eh, ens vàrem dir que, que ens volíem un dia. I l'any passat, justament, aquest, aquest, aquest eh, director amb la seva família varen ser a Palafrugell eh, pel cap de setmana de les Havaneres i, bé, vàrem gaudir del nostre país i varen tornar a tenir les ganes de, de venir. No? Ja ho havíem parlat abans, però allò era una cosa que no acabava de lligar. Llavors ens han convidat i ells tenen ganes de tornar. Uh, quins són els cors i per què hem fet i què hem fet i, quins, i quines cançons hi hem portat? Doncs els cors són el Cabiral de Vic, l'Escallerín de Barcelona i els Virolets de Palafrugell. Tots dirigits pels seus... Uh, els seus directors habituals, no? Uh, Xavi Solà, uh, Mireia Gigiol, Àngels Blasco, per pels de Vic, i, i després uh, Manel Cubeles, per pels de l'Escalleric de Barcelona, i Marta Giné i servidora per pels virulets de Palafrugell. També vàrem tenir la participació d'una pianista de Vic, la Judit Muñoz, una noia molt, molt trempada i molt que sap molt bé de l'ofici, de pianista acompanyant. I va ser com, vàrem dir, doncs, acceptem-ho tots junts i anem-hi tots junts a fer, aquesta, a, a fer aquesta aportació de música catalana i d'autors catalans. En el qual vàrem fer una selecció de cançons eh, que va... un programa molt bonic, eh? Mol, un programa molt distès i també molt dents alhora. I sí. va resultar... Mm. Llegeixo Pau Casals, Girobarda, amb Bibiloni, Ros Marbà, Joseep Rogland amb Avenires, una mica de tot no? fer. Una, una mica de tot i volia destacar l'Ave la, la, Maria de Schubert que no la va harmonitzada per Vivancos, que és una obra preciosa que bueno, no sé no, la, la crònica no ha sortit, però no passa res, però vull dir que també que també és una obra una mica agosarada, no?, I, que, i, i a doble cor, i va, va ser, va ser preciós. I llavors aquests compositors, esclar, vull dir, mira, cantes El per què he plorat de mar i cel, eh, l'Havanera, eh, fas una, una, unes, unes obres significatives de cada un d'ells, i bé, el, el públic, sense entendre la lletra, va... Va coçar perfectament el missatge i jo crec que vàrem fer un bon paper català. Quins virulets hi van anar? Eren molt petits, molt grans? Eh? O eren uh, no. tots? O què, què eren... vau formar? Varen fer només els, els virulets grans, els que van de 12 fins a... en portàvem algun fins i tot de 18 anys. Uh -huh. Un virulet ja una mica, una mica criat, eh? Exacte, exacte. Sí, <ríe> perquè era, eren quatre dies, saps? Vull mm. dir, ens vàrem estar allotjant a les famílies, Uh, esclar, tot era una experiència una mica forta en el sentit de que bueno, quan vas amb intercanvis que, que propicies pels mitjans, està bé però quan la llengua no es parla massa uh, doncs veure, és una mica més delicat i tots ens vam posar d'acord que hi dèiem, amb els grans que teníem dels grups però suposo que, que satisfets i contents no cada eh? dia es pot anar a Noruega i, no. i, i disfrutar-ho <laughs> ara m'està molt bé, fresquets però un bon temps, o sigui que aquí us va ploure un dia, em sembla, allà també, només un dia. Molt bé. O sigui, Rita, què més esteu preparant? Ja aquí som, deixem-ho demanar-t'ho, alguna cosa que, que tingueu, tant, tant els virulets com la coral, en definitiva, per aquests propers dies, mesos, setmanes? Lo més proper que tenim és el cap de setmana del 12 d'octubre, que hi ha el festival de jazz i que amb l'energia cobla i els combos hi participarem, com cada any, a Plaça Nova. A nivell de coral, començar repertori, començar a treballar de nou i, i, i anar grandint la família. Uh, per dir-ho d'una manera paral·lela, la coral nit de juny, el dissabte passat, vàrem fer la cluenda dels 35 anys amb el concert de Santa Rosa a Llafranc. I va ser molt, molt bonic, també. Eh, llavors, aquí, aquí estem treballant tots, però l'11 de setembre serà la nit de juny que acompanyarà la diada.